bai tasekin bat egiten dugu bueno tasegiten daialerekin bat egiten dugu elertzen dugu, dugulako eh, emakumeen eh, taldeek eta eh, talde feministek egiten duten lana bultzatu barra dagola horiek dire benetan herri honetan indarkeriaren aurka lenean eh, ari diren eragilak eta horiekin bat bat egite da eta herritar oro deitu ba eh, kontzentrazio horretara ez eta aipatzen zenuen beste puntuarekin ba, beti bezala, azkeneko urte hauetan bezala, ba egia da ez dugula bat egin, eta arrazoiak eh, hainbat dire, ez? E, urte batzuetan, ba, bueno, irungo udalak beti ere eudelek e, ekartzen duen edo planteatzen duen e, adierazpen instituzionala jartzen du mai ganean. Azken urteetan guk ere bai Azar bosterekin eta Martxoak 8 gure proposamena mai ganean jartzen dugu, baina ez da eztabaidatzen ez ez ere. Eta guk uste dugu hori ez dela bidezkoa. Eztabaidatzea da, da planteamendua, dokumentu bat uno gainean eh, dauden dokumentuen artean dokumentu bat ateratzea baina on, eh, urte guzti hobetan ez dugu hori lortu eta horretaz gain beti eskatu izan duguna ez ba badukagu berdintasun aulku batzorde bat eta berdintasun aulku batzordean lantzea eskatu izan dugu behin eta berriro gozera mai bilerataren esaten zaigu aulbe berdintasun aulku batzordea ez dela eh, instituzioaren parte ez dela ez, bertan aterako litzakeen adierazpena ez litzakela adierazpen instituzionale bat izango guretzako ba marku aulku batzorde bat izan da guretzako bada eta uste du eta daitekeen proposan mena, Bozera Maia e billerak erola onartu luko lukeela. Eta eh? hori da planteatzen duguna da forma, kaldatzen eta ez zoikan Udal Talde edo Bozera Maien arteko elkarrizketa eta negoziaketa bat engelditzea. Baiz, edarritasun laorku batzorde horretan lantzen ezpada, Genio Indarkeraren kontrako egunaren adirazpen institutiozelaela, anun lantzen da Bozera Maian batzordean soilik e, diot, prozegura hola da, Udal Taldeek siniatuela ez ere bakitzen Ba bai, eh izan bezela Gozera Maien Villeran Soyi Gozera Maien Villeran e, udal gobernuak bere proposamena eramaten du, beste taldeek eraman bete be baldi madu, eramateko aukera daukagu, baina izan bezala urten berriro ere guria ez da eztabaidatu, ta prozedura dira. Bertan hitz egiten da ados dauden taldeek, ba sinatu egiten dute eta aldues ez gaudenek ba ez dugu sinatzen eta gurrearekin aurrera egiten dugu, ez? Baino logikoki eta formak aldatu nahian eta herritarren eta gehien bat elkarte feminista eta emakumeen taldeen eh babes hori eta lanketa eta parte hartzea bultzatzeko marku bat esahititzen baldin bada, ba hori aurrera bertan lantzea ere egokia dela iruditzen zaigu eta urten orendikan egokiagoa izan, bozera maile bilera azaroren 6an egintzelako eta berdintasun alku batzorde azaroren 10an egintzelako. Bertan eztabaidatu zen eta planteamendu modu bat badago beti ere elkarte eta eragi horiek e, ba, beraien e, naia baldin bada, badirazpenaren parte hartzeko eta dirazpenetan proposamenak egiteko naia badela, entzun genuen baiets alde batzuetatik ikusi dugun martxoak 8rako lanketa eiteko aukerarik badagoen. Eh, udal adirazpen instituzionalarekin ez duzute bategin beste proposamen bat aurkezten duten batzorde horreta, baina ez dakit adirazpen instituzional horrek udalarenak e, dionarengatik ez zautea dos edo ez dionarengatik. Ez dionaren gatik gehien bat, azkenean e, ulertzen dugu Irunen eta Baita Euskal Herri osoan zehar zeharrere, oraindikan ere emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako gun honetan ez, ba, e, lanketa ugariak egin behar direla, Irunen e, adibide pila aditugula urtean zehar, eta oraindikan ere lan gehiago egin behar direla, eta beti esaten dugu bezala, e, adierazpen instituzionalak izin daitezke, adierazpen e, utxean gerritu, eta konpromisoak hartu behar direku, e, kompromisoz betetako adierazpen bat jartzen genuen mai gainean eta udalarenak ez ditu kompromisoak e, bertan. E, Ezartzen. Eta konpromisoak gutxitan jartzen baldibait ere ondoren ez ditu betetzen, beraz konpromisoak jarri bai eta betetzeko beharra dauka udal ezin gaitezke adierazpen utzialetan gelditu eta hori da urtetan. Alako egunekin, egun seatzak hauekin gertatzen den udaletxe honetan. Eh hahiltutik zein konpromiso naizen utuzten hartu edo gainerako ekartzea. Bueno, eskatzen genuen e, ba emakumen e, mundu martxak zeukan e, protokolorekin bat egitea, eskatzen genuen e, e, Violencia machista, ez, e, hitz hori, ba, gazteleraz gelego irako irako zela hori erabiltzarena, ez ere, e, eh seazten genuen Ba, Gendituen e, bestelako eskaera zehatzago batzuk poliki-poliki beti ere ba, udalonetan ba, gehien bat e, terminologian aldaketak emateko eta kompromio batzuk e, hartzeko. Horiek e, ez zituzten onartzen, egia da ez zituztena onartzen eta orduan e, gukargi uki genuenazen ezin genuela bat egin eta beraien e, adierazpenarekin batez egin eta gure apropioa arendikan mantentzerena eta publiko egiterena egin du. Gaur bi deialdi dira irunen, eh, haintzusten ere indalkaren kontra eh, ba, aldarrikatzeko, edo behar bueno, bada egin adute udala eta hainbat emakumen elkarte batetik, elgarretaratzea, ezagaltza plazan seitan, zazpiterritan aldiz, eh, tasek ditutako manifestazioa, atzokant eh, taseko kideak aipatzen ziguten, eh, behar bada eh, tasek, edo eh, taseen baitan haintzusten biltzen direla, ez sojik eh, emakumen elkarte edo mugimendu feministak, baizik, eta eh, feminismoarekin bat egiten gainerako giizaten gainerako ro guztiak ere sindikatuak eta gainerako mugimenduak er, borrokaren bidea hori da. Guretzako borrokaren bidea hori da, ez? Gaurtik bate egiten dugu Tasek egiten duen deialdiarekin, uste dugulako eta izan bezela ez direla bakarrikan emakume taldeak edo talde feminista, baizik eta feminismoan lanean e, e, aritu nahi duten eragile eta alkarte bat direla bertan parte hartzen dutenak eta bideo horretatik lan lortuko dugula benetan feminismora e, urratsak ematea eta herriago oraindikaren ere berdintasunean herri e, moreago bat e, egitea. Eh e, udalak egin duen deialdian egongo saretere ere? Zaiakera egingo dugu, e, ez dugu bat egiten adierazpenarekin, baina erkarretaratzean agertzeko asmoarekin gaude ikusiko dugu arratsaldean zehar, ba, ez da besterikane gertatzen, ba, bertan egoteko asmoa daukagu, baina hasiera batean, guk deialdia benetan egiten dugu, e, eragilek eta elkartek egiten duten e, deialdi eta erkarretaratze horretara, uste dugulako benetan hori dela lan egiteko bidea. Amieska. Zubait.